Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. As-salatu wa salamu ala rasulna muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa teslima kehirah. Allah në gjallë avala, fënë ndërëmë, o dhe më për ti ndihmë dhe faalën e kërëkëmë, në abdalë dhe bekimet e Allahu Qomjë i Muhammedin s.a.w. i familën e ti shokët, dhe të gjithë dhe që më gjekën rrugën e të tjera dhe në i në fundë të kësaj votë. Ta ndërëllë ështër, sësadë, alhamdullam, melejnë allatë të manuar, pa rikëthejmë i për sëri në takime tona pas të të bahuët, dhe në të rikëthemi për sëri edhe aktivitëve të tjera dhe projekteve që kimi qenë duke të gjithluar dhe me herët. Dua që të rikujtë edhe një herë për sërinë që kimi qenë duke të gjithluar, përbërduar pasë të inshallah edhe me pjesën që dhe të të tërshem sëtë inshallah. Sërija që kimi filluar me të gjithluar me të gjithluar me herët ka qenë ndërlidhën me pejgamber të Allahu të barë e ko t'ala dhe kimi thënë q Gjëzodit që po e kalohim, po shohim ndikimin e mungjesës së mësime të pegamberën në mesë në njerëzve. Dhe kude që këto mësime nuk kanë dëpërtuar, pa dushim se a i vend kam betur në ersirë, kam betur në hutijë dhe kam betur dhe të tëtë let i manipuluar nga cytjet dhe vezvesit e shëjtanit. Ndërsa ty ku, ku kanë dëpërtuar në të zemër, në të venë, ku kanë dëpërtuar mësimet e pegambërëve të lauta zogjel, pa dyqimës është përhapur drita, mirësia, mëshira, e shumë begati e vlerët e tjera. Nëndë njërzimi ka nevoj të pa alternativë, ka nevoj, dhe më thonë, të madhe për mësimet dhe uzimet e pegambërëve. Edhe në aspektin e uzimet e tyre teorike, por edhe në aspektin praktik, si shambu, si modele, si ka njëtuar, si janë silë, si ka qenjët e atyre e kështë mërat. Dhe në kodrë të kësajnë e kemi marrë disa nga këto odhëzime të pegamberët e latë, dhe kemi si edhe prova dhe argumente praktike se këta njerëz me dëvërtet meritojnë të jenë mësus të njerëzimit. Këta njerëz me dëvërtet i ka përzidhë Allahu me kujdes dhe ursi, që ata tjenë u dhëhetësit e njërzimet, në mësimet, dhe gjitha ato regula që Zotit e Bale Kautala u ashpalli dhe ardhëm e to. E në kryet e tyre, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ka përgember të Allah gjallë e u ala të nëruar, jo vetëm që mësojmë vlerat, jo vetëm që mësojmë u dhëzimin, por mësojmë edhe mënyrën e zbatimit të këture vlerave, mësojmë edhe mënyrën e përvecimit të këture vlerave, nga se ka dëllim me ditë që njësën është i mirë, dhe pasaj ka dëllim që si e përvecën të jatë vlerë, si e bëmë bon për veti, pasaj ka dëllim e qysh e zbata njëtë një, një përdiqme. Të dhe këtu jam pjesë, dhe mëmonë të këti ullëthimi drejtë, mbjë dhe se vlerave në zamra tona. Po, hap i parë dhitoria, është pa dyshim, informata, njëhuria. Mirë po, është tek hap i parë. Hapat e më të tjeshëm, jenë pashtu po të rëndësishëm, sa dhe vetë informata. Në gjithë akto procese, deri sa kjo vlerë e rëndësishme të saktuar, cëllat e qofta ja, bëhet pjesë e jetës tonë, pjesë e zemërës tonë, në gjithë akto procese, shambuj praktik, i kemi pegamber të allatë azuzhel. Në i shikonin kuranë so shumflet Allahu për ta. Madje për disa pëthyne edhe i përsërit një ngjarjet shpesh herë. Dhe në Kur'an ka përsëritje të njëjtë. Për Perçamullahu xalla wala është e vërtet. Flet për Musaun alaihissalimu surën Bekare. O flet për Musaun alse surën Taha, dhe surën Kasas. Por në çdo surë kollaftet për Musaun alse më dallon nga vendi i caktuar i tjeter që ka folur për ta. Madje kur ngjarja një njëjtë ka dallime edhe konteksti të rejtimit, edhe detajt e shtjellimit, gjithë shka e ka nga një urtësi, pëse është përmenë këtu, esë është përmenë atje. Nëndë e laugjën leovala me pejgambert në mësën shumë, që ka një rral gjensure që së përmenë në ata, më dhe s'ka surre që ata nuk përmenën, asë në mënyrën direkte, asë në mënyrën indirekte. Në surën fatiha përmenën pejgambert, po, ihtë dinostiratër must Nëozon në rrugën e drejtë. Sirat al-ladina an'amta lahim. Në rrugën e tyre që tiajve begatuar. E kush është më i begatuar me udhëzim edhe më meritur për të ndjek rrugatin e pejgamberit Allah xh.t.e. nuk ka. Pastaj mos hasëm për surën Bakara, Imran, e kështu me radhë deri në fund. Për të qosort e rëndësishme që gjithmonë të jemi në kontakt dhe në lidhje me mësimet, udhëzimet e pejgamberit Allah xh.t.e. te barekatuh. Ta gjithmonë duke paspërqyesh se imami tyre dhe vule tyre është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Sot do të klasë për një vlerë të nëcishme që pa du shimë shumë kemi në ujë për to nga njëra onë dhe në në të të shumë që është në zbehje si për një vlerë tjilë. është në zbehje si për dhe mundgesa e kësaj vlerë nuk po them mos ekzistimi i soi fare, po them mungesa, do të ne kom mjaftu shum. Ka bër që pastaj edhe raportet mes njerëzve të mos tin në nivelin e duhur. Dhe së bashku me kët vlerë kanë filluar me Usbej edhe shumë vlera tjera. Cilla është kjo vlerë? Kjo është vlera e bamirësisë, me votë tjetër të mirë. Bamirsia nuk ndon kupton të ndrullozë vetëm aspekti material. Por nuk kupten shumë ati përsekaqë. Por nuk duhet tesht të zbulej kuptimin e saj, duhet të zbulej për mes shambove të pejgamberve të Allah të Barakotare. Që ata të mëzun praktikisht që ka i bjen të jesh bë mërës. Kur je njeri i mirë? Kur i, i, mir? i bën mirë dikujna? Mi bë mërës, bë mërës, me bë mirë. Kur bën mirë ti? Këtë vërtyt, këtë vler e gjemë të eksuar të këtë pejgamberve. Allahu subhanahu wa taala flet për Ibrahimin alayhis salam thotë kedhali kana ke zil muhsinin dhe kështu ne i shpërblejmë bamirsit Ibrahim alayhis salam çet për Musa alayhis salam e thon si muhsin bamirs eksemplar aja që ndoshta asht më rëndsi në është, është me veçu dhe me e trejtur nga këtë tim është Yusuf alayhis salam ku termi Ihsan përderet për për shpeshë në surën Jusuf. Termi Ihsan, Mohsin, Bamerës, përmanët shpeshë herën surën Jusuf. A o është interesan surja Jusuf, të nërozër, është surja që flëndë për një rëfim. Kajtë surja është një rëfim. Kësë surja në të rolla, si kësë surja Buruj, fjetë për një rëfim. Ndhe i kurallahu të barakotala, në Koran, filat për një rëfim, dhe nuk e për sërit këtë rëfim dikun tjetër, duhet këtë rëfim bagi shpesht me le të zhuakhtu. Për në dhe dhe Allahu Jalla Huwala surën, i Usu shaka thonë, Ahsan al-qasas. Ne për të rëfim ty një nga rëfimet më të mira një këptim, dhe një këptim Ahsan al-qasas për të rëfim këtë rëfim në mirë më të mirë të mund shme ma mirë, ma nëmirt përmbledhur, ma dhëbë i prurse, se që ta kemi spjegu ty rëfimi njësuri njësufës se që njënë kërkona tërë. Ah, sa në në të kasasë. E mbi qëka ndërtuet rëfimi njësuri njësufë mbi bëmirësi, a mbi pëdrejësi? Mbi pëdrejësi? Apo? Që është të finonë? Për shambullë, Kër Jusufi alesëm i thëtë babës vetë, unë e përshonë ndër, apo, dhe dhe në hanën dhe nimët uje, rë ejtëm li sa gjidin, po ishe duke më bërë seqde, e rëgimi babës, la teksus rrujake li ikhvetik, mësë e kalëzë ndërën vlazën e me të uafën. Pse? Fejeki du leke kejde. Ka mundësi që të boj një të keqe të uafën. Se kërë ndërë së një bërë hata të uafën asë ondër së në e kazanjeri, asë kaqë së muni me më pëmira, me më dëgju kërë rëfej një ondëra, plësë saj pasë të i vazhdo në të utje, të vonë, ullëthimi i padrecis, kërshë Jusufit duke udhë më bunar, pasë të i duke e shqit në tregë, pasë të i duke e një los e shpiv për te, pasë të i duke e burgos, pasë të i vazhdimisht, e kësure të shqit, nështëta kësure, duke lëzuhët, pja përshrymën që është surja e viktimës, po fëtët për një viktimë, surja që fëtët për padrecinë, do në kundërësaj, që, dhjë dhjër, që të i të sjefa, që Allahot e Barakotara, në situata kritike për Jusuf në alësëm, thotë, Allahot gjellë u alë, se Allahot gjellë u alë, këdhali ke keme kënnali Jusuf, në kështu, ja mundësujem Jusufi që tjetë stabil, i qëndru shumë, tjetë me poshtet, me ndikim, e pasaj këtë ndërlidhme muhësën, e pa mirësi jepë. Gjithashtu, kur është në borgë, Jusufi Alejsham, kur Jusufi Alejsham është në borgë, ata dy që vinë mja të regu ondërën, para sa mja të regu ondërën, që ka thonë, Inna naraka min al-muhsinin. Ose kurja kanë treguar, domethënë. I kanë thonë inna naraka min al-muhsinin. Ne po shojmë ty që ti je shumë bamirës. Këtu lind pyetja. Çfar bamirsie ka ofruar Yusufi asën burg? Dhe çfar kuptimi të bamirsis? Dhe çfar baza të bamirsis? Në japë, Jusuf e elsom nga dhume ngusht e burgut. Që e pejgamberi Allah që sa në më sanë. Djetarët e fësiri, si Krut Taberiu, Ibni Kethiri, e të tjernë nga djetarët e nojt e fësirit, e kanë diskutu qështërin e bëmërsisë Jusufit. Korani se detajzan. Korani nuk fletë se qëfar bëmërsi është kjo që ata kanë pati Jusufit. A e ka do bukën me ta, a ju ka dhonë pare, Ço ço çlodë bermëzia, çka ka ampota te Yusuf Alisra. Ata ka inna narakah, na poshtruem ti buri mir, shumë bamirsia. Na komentoj këto edhe se po na Brangozi qysh apo. Sa është bamirsia? Fash Kurani nuk e shtjellon. Në hadithe nuk gjejm këshillim tek ksoj puna. A në gjithë ato janë përpjekje të ulemave, duke u bazuar në argument të përgjithshëm që ta shtjellojnë dhe shkoqit ditë as konceptin e bamirësisë të përmendur në Sura Yunus. Kam përmendur rekomente vendoshme pa ajo ja që mund të thuhet si emruesi përbashkë këtë i këtyre komenteve që do të përmendësohet hyne është se bamirësia e Jusufit alayhis salam e përmendur në Kur'an ka të bëj me kujdesin e Jusufit për brenga dhe telasht e të bërgosu një gëpët. Bë. Që kjo për mirësi e pejga mërëve? Së ka të bëj me një aspekt. Jo, kujdesi për gjithë shumë. Nëse është smu di kush, e kam pa i pari Jusufit për shka më vetë, e jë më mirë, atë vinë dhe që kjo për. Nëse ka pa për shamu se nuk po janë dy vetë, duke shku mirë, ka shku i ka pa i të vopër nëse ka pasë të dikush, për shëmbull, si mjaftën buka, ose atë dit e kanë denu, si kanë një e pushim, e kanë nda me të pushim në më. Ma di e kanë përmenë djetarët e fësirit se, këta dy djelmosha, që kanë ndonë me pyjtë për onrën, e që kanë inë në në rakëm, inë në muhësinin, në përshëm të i pëmërës, kanë thonë, se para se me pyjtë ata Jusufin për onrën, Jusufi ka pyjtë ata p Ta kanë qenë dy njerëz që kanë qenë afër mbretit. Shëmtor, kanë pas domon chasje në pallat afër. Por kur sima caktuara, edhe pak i vijnë mbretit, bëjnë nën Burg, kanë hyrë në Burg afër. Nuk ka shtrat domon njeri pe një pozicionin që ka qenë, për një mundsië me pas chasje, me begatie, në vizje kështu morale në futboll, nuk ka shtrat këpun. Edhe kanë qenë Telasha, kanë qenë ndërzi në Brenga, i ka pasur shpesh së edhe ashtafir ka pyet. Çka punajua? si kërës është punë e Musa utarë i sëmë. E po kanajtë në njëje, vetë në telashet veta, vetë për njëmet veta, po i ka po dy grënë atje sa punë në regullë. Kajtë për jepin mundësi, do më honë, deleve dhe baktive tyre me pi uje, kështë më radhë, dy grënë asën pa fronte burimi. A mujtë i menetë Musa së më radhë? Jo, kjo është kujdesi. Zbitje tha, ma ha të buku ma, tha, qka puna juve, e përse ju s'pa afronja, qka problemi keni? Kjo është, përgambere latë, ku i desi i vazhdo shumë për njerëzit, ku dhe që shohin, vrejnë, gjejnë, që dikush ka nevoj, e këta mund t'i ofrojnë në në përgjësimin e kësaj kërkesë dhe kësaj nevoj dhe zbojtët e lashës, përgambere ka në bisë, që nuk kuptonë, Bëmirësi, shumë ma kuptim plote, shumë ma gjithë përfshirëse, sa e që i bjenë me ndikujtë, kur përmenë kjo e le bëmirësi, ja. Kjo është e kuptimi bëmirësisë. Mirë po, nuk përfëndohen këto të nërëllat dhëzër mësimi. Kemë një që ka halama interesantë. Në kjo është kuptimi bëmirësisë, praktikishtë. Si ka bu Jusuf e Elësom, si ka bu Musa Elësom. E gjenim për shembul Ibrahimin Alehi Sarram. E tjerë për gëmbërë, kanarë mësaferët për ilarëgët, asë njësë kërgëa, i shtirenë, mirësikën jarë, delë, thërë, nëmonë, veçë, o gjabë i gjlinë sëminë, ermën i veçë të majmë, ndjë gafërëjë, hanë, anëjë, bëmirësinë janë, më furë më ndrymë, u thore në këta, autorishin pilargut nuk veta ai e unt. Ja sa ndodha ju ka buar si ju ka bue me hongre kjo marrod, ne kan cin, kan cin shumë të kujdesshëm. Kujdesi ti në fund. I bën të veçantë. Por i bën edhe mësues, na mësojnë kujdesin. Sot është aş pashamo se dikush mund të jetë me me me, me ditë të tëra në ftyrë shë, shenja të ndonjë mrzije, brengë edhe Sh, nuk, nuk i po përshtypë me pyyt, da, komënëzimet një munë i sena po, a kini telasha. Ma dje, ma dje, thëmiju është e prindin kështu të dhe, sh, si po përshtypë ja. E qatë djune, e pësë po kalëzën ti. Apo? Që kjo është e pjesë ati kujdesi, asoj eleganca në raporte, edhe në lidi me zveta. Po. Aja që të bëmë bon përshtypit të në vëzër, tek, insufe Alisam, jam në të shoqëtimin vim që do bëjmë për mend. Te bamirsia e Tina. Po të pegam të thir. Po po ta shef që më usill mohabeti jon, shtyllimi kësaj teme ka Yusuf Alaihissalam se është me vërtet bamirsia është e veçantë specifike auto. Era të tjera pa dallime. Po për neve është kështu interesante dhe emocionuese. Nëse marr vec citatën e Burgut dhe bamirësinë e Jusufit alayhiselam me kuptim me kuptimin që pranojmë jerat. Dhe si do bëm përshtytje kuptimi gjithë përfshirës i konceptit të bamirësisë. Dhe si do bëm për kjo? Po dhe dhe so të bëjm përshtytje edhe so kuptimet e tjera të avancesh më shumë vëllav. Pse ndoshta e para Jusufi alayhiselam të vazhdon ka pas golët e veta. Njëri që vlaznija kanë gjutë në bunarë, mëti se ka po babën e nonën, ka nukaj e leta, a po, a njëri në gyrbet me konë, edhe flet me ta e i njën, lënjëma, a një koma po. dhe në gjemë, ka ere e shë, si shkojnë punë, s'ka disponimë allo, e lemo këj që, a i shë, as i shë, qështë janë, a qëka po bojnë, nëse rritakonë, qështë ku më të ku më vlazën prapë, Nuk ka, nuk ka se lehet kjo punë. Ngase edhe Yusuf Elsam kët aspekt emotiv e ka pas si njerëzit. Ka pas gored vetë. E dyta, gala e madhe ka qenë. Amëthon. Nëse dal pa i burgu, po e prret kush? Kërcnimi për vepër për moralizma. Apo. Nëse jet në burg, që rrën burg po fai. A kjo brinjë e madhe? Po, të nashë e moda është. Brengë e moda është e për. Pastaj, me këtë ka problem. Jo me njërë tjështë. Ka problem me ngruan e njërë të pushtetëshëm në të venë. Shumë i pushtetëshëm. E qëli është në ndikimin e ngrua së ti. Sa i, do mon, që e futin burë Gjusuf Nëlej Sëlam, e me kun burë, Asë këshma më masë nda Jusufit. Për në e gruaz vetë, që u ponë qartas argumentet, sa e kështë në ngacmuar e këka ikë. E për shtë në bërgë? Ishtë në ndikim të gruaz vetë. Ishtë në ndikim të plot të gruaz. Për ndaj, me kështë të atë, nuk e kështë i punë mirë, për më. Kërë dikosh, për një qef dëvej të të të në bërgë. Për shtë në bërgë? Qefkja pun epshe, so komë në netë burkë, so vjetë, amë zirën në hera. A së është këtë të losëa? Nbi gjitha të losët, edhe bre nga që i kishte, e gjithë fuqin, disponimin, me u qojt halët tjere, va përton. A pak më në rokë një mërzi, asë është e kënë, asë apëtan dëmonë ki vakë për di kënë, Në vloj jam se si më ku ndjem ulëmia mjaft si në psi në psi, si më ku ndiej gjikimit vetja jam vetja jam. Sa sa i nin kurrë brenga ka plot apo. Po pejgamber na mësoi që kemi forcë me u ngrit mbi për limitet tona, e të kemë mundësi që dikujt t'ia ja çojm hallet, e t'ia ja ngojm rëfimet e tij, domon të mrzis duke menuar se ajo është në hall e ne kema punë mirë apo. Ka konjër se i trajtojmë për njërëzve të të tush kusë kakëve të lashe. Lëmë me kjo, Samiri ka punë. Nuk e dhejnë që nështë amun me kona ajë në kulën me për lemeve. Së proa, dhejnë. A nuk japët, dhejnë. A ajë që kjo bë mirësia, me bë mirë. A në s'po flasë për qështë juridike. A është haram, a është farzë. Jo, nuk të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ka dojmë e në formimin, me edukatën, me pjekurin, me këtë ka të bëja për. A nëjë, Jusuf e alesom, dhe në bëgje, dhe, se një mërzit, ti, ku për dhamë, ka përsem blajamë, dhe, këtë njëri ka shti, te, te, nëse i lezën komentit e djetarve, ose qëtu që i thash i, i, i, i meditan, ti menan, ose bëm përshype që, Jusuf e alesom ka i medetyr të një psikologu e sociologu e bëmirës në bërgë, me rogë paguë, të pësërën e të jepen, minimum njëzve. Ju që njërë këhollë në vetë, këka punë gusht vetë. Dhe, Allahë kërë fëtë për Bamiërësat, në Ali Imranë, që ka thëtë, e ledhine junë fikune, fisërrai, o të darra. Ata të cërtë japin, kur i kanë punët, edhe kur si kanë punët japin. Ja veç kër i ka punët, po dhe kërësi ka punë fort me dhonë, edhe kërësi ka fort kohë me të një mu, edhe kërësi ka fort renët me të një ngutë, e në ashtë, aja për të bëmirës. Dhe hënë? Këpër, e dyjtë atë në dhëzër, nga kuptimit e bëmirësi që një apë, një suferisam, është edhe se bëmirësi e ti në qeshtë e gjithë përfshirëse, por ishte, do më thonë, e vazhdojshme, e pandalshme, Ata po, inna nërake, kjo nërake, na po të shohim. Ata s'po thuj, na t'kena pa. Apo e kuptën i dalimin mes kuhërave. Ka mund në inna rejnake, minin muhësinin. Na t'kena pa, ba mirës. Jo, inna nërake. I në gjuhën arabe, kur fullje vjen në kuhën e tashme, në në kuptën vazhdimësin e procesit. Gjithë mund. Na në nësë të po të shohim ty. Të si mirësh me këta, për të nështë të pjeqështo. Në më honë, bëmirsia ka qenë në gjërimi ti, pjesë e qenjesë ti, ju më bastë sitatës, rëthanave, interesë, në ja, gjithë, nuk dinë dryshe, po qështë me kona përton. A kemi në këtë me përvecëut, që vderat tona me kona, pjesë e qenjesë tonë, qështë të të në në mosdimit, dhe dhe mosila, që tjetë me natushmëri, tjetë me, do më me lehtësi e zbatushme një vlena. Për. Në rakë, pëtëshojme. E treta, që tjebë, është se njeri me konë bëmirës, do më kur është jashtë, do më unë ku njerëzit, e, e, e, në të kuptim, unë me pasë një pozitë, me pasë një autoritetë të njerëzit, edhe së idratë mirë, pak edhe përmerujt këta autoritetje. E qëfar përpozit kon e konë bërgë, e qëfar të të të të të të të bërgë, gjithë kush e kohët, gjithë kush është autoret në vetëja ti jam. Të. Që jemi kuptu se, nuk është silë i Jusufi mirë, përmerujt qëfar do autoritetje përpozitëja, por është silë mirë, se ka pasë parim tjetës, si kurse përmana. Për shambu, në njëri që, të nëzër, në vend vetë është i ruajtur, e ru në dherë në vetë, nuk bom punë për përstatë pa moralshme. Po i njëti është edhe kur e takon në kinë, edhe kur e takon është në Gjermoni, edhe kur e takon është në Amerikë, ku të takon dikun në rastështë, qështë të e gjohna po? Që kjo është? Ka platë që dinë me kohën të mirë, kur jënë këtu, se akraballu ku njerështë të jetë në gjojnë këtu, në gjafshëm, i e n Edhe me, i njëjt, i shushum, edhe me njëman, ku i njëjtë i pandryshueshëm edhe në vend po ku kush ngjajë hiç. Absolutisht, mund të bëj punë, porum që tradicionalisht e psheroke dhe kur kush ç'bën me gisht, s'ngjajë kurkosh atë. Abdullah me zopë? Danan me thot. Adini jesh me bodallim mes vendeve ku janë edhe kohrave, dinë bodallime. Josufi po na ka thonë Ali, thashë, s'ka bodallim atë. Gjithmonë amnjojnë, as unjojnë. Josufi nezon se ka njohë burg që kanë thonë të je aji mreti të përëmë. Jo, ja, përse kanë joftë. E kanë jo në batë për mërësisë, në më batë pozitës, të përëmë. Të dhe që të tja për Shqipë edhe përdojme, përësë nduë përësë nduë përësë të marënë shumë kohë. Përë Jusufën e Lisambë, është se... Ata që në konë në bërgë me Jusufën e Lisambë, edhëpse edhe ata në konë njerë që do monë dikush, dikush e, e, ka qenë, në është ta me padrejtë aty. Po tjertë jënë kënë kriminela, a i më bërgë gjështë ka ka. Këturi farhojni, krimineli, vranësi, qësë me qësë në më bërgë kënaj. A i se këna me njërë dëvatrëve gjami isë më bërgë. Edhepse kanë qenë tjetër milet. Tjetër fej kanë qenë. Ku për dimna, o para se me jo komentuon të në që ka ka thonë. Unë jam me miletin e Jakubit e Epo? e ishakute. Në ndërsa ju eni me milletin e dhujtarise, e shirkut, edhe pse e në të tërë millet ata, edhe pse ndoshta vinë nga milletet që i kashtinë burg, edhe pse kishë ato i kriminele a gjuna qarë me që i thathë, Jusuf i Alejsa më bëndë të mira, pëtë. s'ka galë pëse në të tërfej, s'ka galë pëse mund më, më konë gjuna qarë, Nëse ki mundës i me bo mirë, me një fjalë, me një dhëzim, me një lesim, që më është të do nëzutit e pare kohetala, i zbutë raportet, këndilët mendja, i levijë ndërgjegja, bënë, bënë. Andaj, qasëja selektive, nuk është qasëja pegamberve. Ma ata të mitë i mirë, ma ata të jërtë, ma ata që të armitësujnë e të luftojnë, ko qasëja specifike ajtë që të lufton dhe me shkatru. Po më njësë rëndamët, dhe kanët shumë. E përsi në tjirë, nuk të pengon ty që me i bo mirë, përten. Nuk të pengon ty që me tregu karakterin e moralin të në të në. Pa vashët dalime, për. Këtë të regajë Jusuf Elson. E kuptime tjirët shumë të atë nërëzë dhezët që dalin nga shamët e pegamber të latë asë gjellë. Po, dhe ishtë a mu fokusu sot në qeshtën e bëmirsis me pletë kuptimin e thjall Ëpse shamba të tjera të peizagjë që kanë më i marr, bin e detajizojnë këtë aspekt të sjelljeve të raporteve të dhëgura mes njerëve që kemi një shumë më i ngjoll, mesveti. Ky kujdes i madh, ky elegancë, po kam qef meqyt elegancë ky zot një llak i sjelljes është më vërtet niveli i lartë. Të e bën të veçantë, e bën specifik të dalluarshëm besimtarin ku do të që është ato. Epo që duhet me kon, normalisht ajo që është i udhëzuar e i frymëzuar nga më mësimet e pejgamberit. Allah na bofë bamirës në çdo situatë me më mësimet e Allahut e uzimet e pejgamberit Allahut e këtëra, të paqëtar. Q të jemi të kujdessum për një jetërim. Për hallat brengat, të lëshat, gjithna kemi sprova, gjithna kemi probleme, gjithë kalojmë në për situata apër, të pakëndshme që njollosin apo apo rëndojnë situatën tonë të disponimit tek së mirë. Po na bofë Allah të kujdessum që me hetua punë edhe me edhon dihme në durë, me një fjallë të mirë. Nga njërëveq me vetë dikën, dheveq me thonë, Allahu të alëhet softë, mund tjetë shumë, do më thënëse. Ose s'pako, këtë ndihme, përkëtuj, ndua, nësejq dhe lutë, jemi që duërtë, mu lutë, e kësë më radhë, ashtë mjefë, do më thënëse. Sigur se i ka thënë, Shafiu, rahimuhullah, kër e ka taku djallën ima Mahmedet, Abdullahun, I ka thënë, baba ojtë është pe njerëve që natë për natë lutë në për ta apë. Sa ka qenë kjo për... Abdullohën dëmërë dëmë dë thonë sa thënë. Baba, imam Shafiju, që fara limi madhë, që fara djetar i madhë. Imam Shafiju, kënë përra imam hajti dhe kënë. Kënë djetarë, përra se me kënë, më njuftë imam hajmej, do njuftë imam Shafiju. Djetar i madhë dhe kënë. Kënë, unë e lutën për baban ose për ty, ju të On kompletim të inkurajimet, e ngushëllimet e përqdhëles e afërsisë e kështu me radhë. Në këtu fjona shumë rëndësishme, të inkurajimet, të kujdesit, siç ja, e ka qenë Hadijja kujdesshme për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, qashin të ato kritika të vërtet kanë ja moshiqale. Nëse gje sikallahu abe dan ti kur Allah oshtop sfar, të njëri mirë, ti këto e ke bë, ti këto e ke bë. Sa do të thon se kur vjen një vlerësimet nga familja jote, Vjen i vlesimit nga njerëzit ut afurt. Vjen i përkohë nga dashamirët ut, shumë domethënsor. Pra kemi ne për këtë kujdes kolektiv. Ta luftojmë egoizmin, individualizmin, të largojmë nga hasi dhe jelizia, pun tirohet çfarë të spanjëllosin raportet edhe posbejnë dhe kënaqsinë për brigadinë qëllon ai ka dhonë. Kjo rruga pejgamberba, kjo ruzimi që po të dëgjojmë fol për të sa. Do të vrojmë prapë inshallah me njëtin orar, sipërse kemi qenë më herët olonguar sukses ose përchat e uta kohfshim me të mirë edhe në takimin arsim. Zoti ju shpoblej falë mirësion. O sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasiman kether.